A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Qul afa gayrallahi ta'murunni A'budu ayyuhal jahilun Katakanlah Muhammad Apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Wahai orang-orang yang bodoh dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur.